I takonë vëtëm Allahu Subhanehu wa Teala Allahu në falenderojmë dhe vëtëm për i ti falendim Kërkojmë dërsa salaratë dhe salamët Por së ndajtët me të blotëm i pingamberin e zxedër Pingamberin e fundit Mohamed Mustafa në lehi salatu e selam Bishok të ti besnek në bëj familjën e ti të ndërshme Dhe qdo muslimani cilje ndjek rrugën e ti më të mira Dile në ditën e fundit e kësaj bote Të ndëruar vëzër, dhe zër, dhe të vazhdojmë në këtë dit të Begat të Allahu Subhanahu wa Teala dhe të Ramazanit Ku jemi vetëm se në mesin e Ramazanit Pohim në piesën më të mirë të Ramazanit Dhe ajo shëtër dhjetë që i fundit Ku e lusë me Zotin tonë Subhanahu wa Teala Që Zotinon Gjeli Gjelaluhu të në mundëson me mërinatë në qadrit Dukë në banë vullnat, motiv, për ibadet, për adhërime Që Allahu Gjeli Gjelaluhu të në përshimë në mëshirën e tina Ne e të me të ciklin, të të bështëdojmë në ciklin, kecime e pëlluan bëjëcëkrimet dhe biografi të muslimanve, djetarëve, adhuruësve të zotit subhanahu, të të atë, para se të të bëshdojmë me jeshëkrimen e radhës, e kime një imam të madhën, një koder të ilmi, ku djetarët kanë tanë se, i gjithë të ilmi, i hadithi, i hadithve të për nga beri, sallallahu ari sellem, buran dhe lidët në këtë halë, tasinci tetu gejson allajo isht imamit e zeul do t flasim sot me lein e zotit te bare kjo hetan por se t flasim per imamin permenda se do shkoçis disa fjal nga ibn el jauzi dietar i muslimane abul faraj alrahman ibn jauzi dietar i mad i dietarve ku flet per rendsi emsi mitu face na permet biografive te ulemave dhe sahabe thot ibn el jauzi Ra e tulli shtigale Bil fiqhi wassema e l'hadith La e ke duje këtë i fi salahi l'kall Shikovezër, këta që ka përmenim një Gjozi është metodologi Dhe mënir Dhe for e maris e desi dhe Elme Thodim një Gjozi E kam par, pra e kam studiuar Se angajimi Memsimin e fiqhut Dhe dëgjimin e hadithit Këto të dhia nuk një aftojnë Vetëm për të regullu zemrëm duvëm qëllime zemrëm ka thamë posë nëse përzihën me gjëra të zbutjeve të zemrëve nga historit e selefit brezave të pak të muslimanit në mëdha me mësu halalën dhe haramin me dëgju hadithin e pingamberit sallallahu ari sallam duke mos i njotë i e shkrimët Totim i mirëjozi s'mjafton me drejt zënën. E që është godise ë kjo klin tek njerzit sot. I intereson halal dhe harami. Do të thonë a ban as ban. Nuk i intereson aty çysh ka jetuar sahabja, çka jetoi tabeeni, çka jetoi ulama. A do ti mirëjozi, kjo s'ta drejt zënra. Pasaj thot: Sa i përket ilmit, rodies pra vetëm të halallit dhe me haram dhe të haramit thot: Falesa lahu kebiru amalin qi rreftë e qelbi kjo nuk është do një faktor i madh me ta zbut zemrën nëse ne e dimë se Kur'ani përmend ti themel kryesor zemra thot vërtet zemra zbutën me përmendjen e haditheve të shoqëruara me dietar. Unë nëse ti për shembull anam i hadith nëse adaj mosha dhe, zemra. dhe alla zon hadithin e hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tani kia hadith ka rrug ka mundi dikush ni mujdit ti mujdit me vite qe do ta shohim nga historia e Zuhri ka sakrifiku dhe ka dhon nga jeta e tij te arron hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do ti emergajo dhe tu qe emrina a vetot nuk ta zbut zemra vetem hadithi e akoma te mos e hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos losin per ligjrat Nësë lasin për një gjëratë Këtë njerëgjët mendojë sot Po dhunehin një tëpë Shqirë në gjëjderës Kjo dhe dhe nuk ka shumë dobi Dobija është e sakrificat Dobija është e njoja e shkrimet Dobija është kush e shjohet dhe rri përto Thotë idnë i gjëuzit Liannehum tenawalu maksuden nëmë Sepse djetari Kër e të transmiton hadithin Ulemat, sahabët, tabenet Këtë ata e shëshërojnë njëtët e tyre Qëllimin e transmitimin Mondjetarit a jetë hadithin A ma ajkë kur ta këshështi ata A jetë ojtë qëllimin e hadithit me veka A jetë tonë me ta Pase ka tha Ndërsa shumë prej njerëzve I kanë morë pa mjët e veprave Duke mos i shiju dhe më thanjët e tyre Ndërsa njerëz përshimë më më dojtë thë të qemur Të të u fale unë Të u fale Apo e banë unë këtë veprave Mi po ku është do me thanja Ku është shia e atjadurimi Pas e i thërë Dhe këtë nuk po të thëmë Pos pas përvojës dhe diagnozes Nuk po të thëmë vetë me hadithi, Dhe së është po punë hadithin dhe zërë Këtë po thëtë vetëm hadithin Dhe vetëm si një halalë dhe haramin Nuk ban dobi Sa për njëzër dhe zërë E ditë që njësana haram Dhe sënë e le Qaj ndihmon me la Do e ma sa i duhet me ditë qëka i ka ndohë njerëzë që janë morën me atëmë? Në. Që nësa për njerëzve, di që ka më ata haram, pasaj zhjute. Si kuraj t'i kisht dit një 3-4 njerëzë, që Allah i ka ndëshku rrëkt dhe me ndënim që zbahët, ai kishkallu nga ki informacion me ditë që ka tjetët. Kështon, kështu i vilani. A ndëja, Allah u gjerëa që qënë kur anë athot, kështu një pëtashe i kimi dënu? Nëse ti mund është me ditë që kështu e kë A më nuk është njëtë kur të e ti se Nëse përshemë më thotë dikush Mose pi që ta se helmo është Nuk është njëtë që kur të ashtë të helme, i helmo Dhe aj bun nga aj hel Të ndrysh e që ta shkët helmo A dhe dhe tim një gjauzi Thotë thot, këta po të than nga Nga jo se e kam gjet Prej përvojës dhe Dhe mjekimi të gjah Thotë dhe i ku më gjet shumë prej njerës dhe të kohës son Dhe se të kërkojnë hadithin Hadith Aliye sallallahu alaihi ve sellem po shumica e tërë shikojnë me me me shikojë zinxhiri e kanë zinxhirit hadithit po ta kanë edhe një ja ta kanë edhe një ja kanë edhe një ja dhe thotë harun çdo njërin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem thotë dhe jomhurul fuqaha dhe shumë prej fuqahave të cilët merren me ilmin e polemikave thotë njëri prej tyre e ka pranë çish më e shumë e muit hasmi dhe tjetri thotë e ka përbrengë qysh me vërtetu se të mendimi tjo Isak. Thot, në që këtë gjendja zbutë të zemra, që njërëni është fokusu mi i kazur tjetën që une kam mirë. A mund dhe zbutë të zemë, që ka mundë si? Se kjo është fokusu të i kazur e khasmit, që une kam mirë tjetë kikabim. Zemra të tjetën nuk zbutë. A dhe thot, duhet zon, e, e të a thot, dhe ka disa pre, e selet, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Sa për në zansëve të imam malikut Kanë morë ilm për imam malikut si Vecë e kanë shqyrë qishë për re Qishë për lëviz Ka thonë ne nu nu e nuk me ndërësër këa diti Kuptimë nuk me ndërësërkë Si shmi ta angazhum me më morë ilm Po e qishë me qishë për re Thotë ja morë me tekur Me jemi aftur me kashë A dhe dhe të kapatë shumë brezave të parë Dhe të kanë shku të hoxha Kanë shku të djetari Dhe vete e kanë shqyrë si kan edukatën e titha. Thotë: "Dhe kjo ka qenë se themrëte ulni në këtë veshtë." Kyose e kanë ditë se ai si lviz, si rri, pavсёlë si ka shpirti i asaj çka e baur për elimet. Dhe shoqërat njerëzit kanë thënë, "Po domo ti mufet faje." Se lejtë do të ngon shumë ashtë. Çka sot proshimu njerëz të ligjërat me vetur, ligjëto ligjërat në park, ligjërat në aeroplan. Imam Malik jesk, uru, ka hadith, edhid, ka u jasht liqësh në u, ska zoman di hadith, tek ai te dithet me to folti. Hadithu xhami ku ti e përgatit, ku ti e mbaj, ku të komor gosov, kaq do i hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë shumë ka madhruu Medinën pejgamberit alaihi wasallam, ska i dik kalin në Medinë, as go maraz ndajve. Qadan vien marre me i dikali pejgamberi sahab Oshvarati. Ifdet alaihi salatu wasalam. Në seri asot proshimu vot, hajeni në siha. Allahu jazzel, e il me duot të madhrohet nga se ilmi o ka frit në nuk ka frit fritit i ti është në sielë dhe jetëshkrim pasaj përmenjë dhe shumë për e fjallë të ulemave që i kanë kan të regur andë e ka dhënë e buhanikë dhe rahma Allah ka dhënë e më shumë kam qëtë në që e ditë jetëshkrimin e djetarit sa transmitimin e ti në buhanikë dhe ka dhënë më shumë më intereson qështë ka jetu në djetar sëra që ka transmitu se, se transmitim dhe zërë është i lejtë është inform A më së në shkru në t'i punëm Që në t'i munë është me mëcu një adit Në 5 minuta Zbatoj e 50 duhet Me e luftu nevësin, me e luftu egon Me e luftu e rëthanën Me kriju klim të anë, me mërë të katë E me zbatu A 5 minuta e ke mëcu e A dhe do të kanë danë djetarët Se për neve ka qenë shumë rëndësishme Me e dit ka, Me e ditje shkrimi e djetarët Pase e në funë për me në disa prejlibreve që i ka shkrujt për e ka mund si njeriu me arrit çollimin e krijimit per te shenatuaru Allahu te bareku ve teala pa pail o mono komunat porjeu pa, pa dit me arrit çollimin e as me ilmin e papun dhe shembulli punes me ilmin ose sikur shembulli i njohurit i cili ka taqat me het e tetri e di rrugën ha shembulli i ilmit me punën si ha Qikur janë i ka takat me hec Mënët me hec Mi posdhe u dhëm Ka dhënë ilmi e dhe rrugëm E puna është takati Ka dhënë nërsa nefësi e në midis Nefësi është mes Ka dhënë nëse janë serios Edhe puna o, Kjoj drejtusi Edhe takati Arrije dheri ku dhënë me mri Por shemë më vezër Këni pati sa njështot Unë vetë di me hecë Vëtë di me punuë Oti mund është me ditë me punu këi takat Po zdi që ka me punu Allahu zhjire pëse ka për në fatiha Gajri mëgdub i ari ghimë dhe dhali O Allah mëstaba për e atërësët je hidru Dhe atë atërësët janë humë Janë pajtu këtë djetatës janë krishter dhe jehudit Dhe ata shkaj në gjahën e atërërë Kushen jehudit din Së kanë takat me punu E kushen ballin janë krishter Të cilët kanë takat Po zdi në q Pu shkonrat, më ushtrej griën. Andaj duhet elmi. Elmi dha dhe puna. Ta them nefsë është mides. Nëse ja serioz sot ditë. Apo, a na nefsë të jhem nuk nuk pranon, le të më më më unë shtru elmin. Nuk nuk pranon, le të më më unë shtru elmin. Po duajul'ud billahi min al-futur. Qed alush me Allahum, që të na ruaj nga denbelia ditia. Alush me Allah, që Allahu salla e paim, e mosallaja. Pa po, kjo dha xerajo që ka përmend Ibn al-Jawzi. Rahimahullah, në qështjën e dobi së, së jëqkrimit të, të muslimani. Personiteti dhe njeri ju më nësiren, për të sindë dhe plasin sot me rejnë Allahu të bare kjo vëtëala, quhët Muhammed ibn Shihab e Zuhri. Ibn Shihab e Zuhri. Djetarëve zbën ka forë për këtë njeri, ka në dhanë, kjo ka qenë vrej yjeve, prej shtyllave të haditit për nga më verit sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall Dhe dhe se kanë tanë disa predjetarëve Edhe pëse nuk ka taku shumë sahabë Dhe kohen vjetë sahabë i ka taku Nësa disa predjetarë e majhë dhe kanë Thisaidin Nusaib Ataja kanë pas shumë sahabë Dhe kush bërë 200, dhe kush bërë 500 Mirë po kanë tanë zuhria me gjith takimin e pakt me sahabëve Ua ka shku atërët e cilet Kanë pas më shumë takime me Qok dhe bërë nga meri sallallahu Andaj, kjo është Hoxha ima malikët Muhammed i më shihak E zu O xhoha nga i cili ka mësua Imam Malikut, për ta sillën fjalën për Imam Malikun dhe është hoxha i sufianave, Sufianit Dhaurit dhe Sufian i Nivjënit për ta sillën njëonin pritur të silin, tëre, dhe me lezën e të flasim me lezhën e dhotit të barke utala, në rjeëratat e ardhmë. Thot Ebu Luajl, Allahu subhaneh, Allahu sharuh, waminhumul alimus sawi, dhe prej brezave të par, dietarëve të par, është edhe dietari i drejtë ar-rawi ar-rawi i cili transmeton hadithe ne pejgamberit allahu salla sallam ar-rawi al-awash al ibn bush me hadith Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri quhet Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri dhe takohet me nje prej babajshave te pejgamberit sal salla sallam -sall familje dojoa uh, familiar Dhe, dhe nga berit tonë sallallahu aleyhi ve sellem, dhe dhe bunë aimi, ka qenjë shumë krenad, me shndryqim të madh, dhe se khalë shumë buja. Që të të shofëmi, atë shumë ka qenjë buja, sa që i, i ka huazu prej shtetit islam të asajkoj, dy milion dyrhen. Dy milion dyrhen. Ka me të përpare, ka dosh me dhanë, postabiatin shumë me dhanë Ka me të përpare, ka shku të shteti ka dhanë A ka mundë si 2 milion, me mi dhanë borgë Dheri se Khalifja pasaj, e ka pa po që kjojnë ka dhanë Ka dhanë të falë të i kje, 2 milion, 2 di milion Dhirhem, 2 di milion dhe zë dhirhem, nuk janë 2 di milion dinamë Dhirhem është arghem, 1 lirë arghendi Dhe mundë me 1 milion gati, dhe mundë me, me, me altan dhe arit të, të kësaj kohë Ka qenë bërë imzansave të Sa'id i Mosejib. Përmendë në Sa'id, ibn i Mosejib, tëtë vite ka morë në simë të Sa'id ibn i Mosejib. I qëtë i kishë pa shumë dhe shumë dhe nga berit sallallahu aleyhi sallam, a dhe ka thanë, tëtë vjetë gjujtë e mi janë prek me gjujtë e Sa'idit. Ta ka pas përshërëm që i kumë nejnë sërë, përpada, tëtë vjetë kanë prek gjujtë gjujt e mi gjujtë e Sa'idit. Dhe zërële maës ka mor ulemot ilme hdite tjera nuk e kan qesu si sot ju shekanju haditi me hija te qe tregon si mor si mirrat ilme ose haditi gibril i xibrili ta ve salatu selam kur thot pejgamberi sallallahu alejhi vesalam vjen je li do vofa qe o kan gibril qe vallahi ulut gjujt e ti te gjujt e pejgamberit sallallahu alejhi vesalam edhe e ty do von se ta shef ofert dhe te jet komunikimi komplet Dhe muhan, ma për cjeles i, i ilme dhe informacionin Kanë thamë, kane ajeten fil hiddhi wa dheka U konë ajet i Allahut në tokë në hrisë Adhe, gjitha përmimë i fjalëve të ti Kur se këm përsërit dhe një hadith që atëm dëgju një herë Përvesh një hadith Kur një tëntine, që të në time Qënë, panë dhe dhe zëtë, mena vetë neve Jë Mua i pari pas edhe juve. Dërsi pari, çka u tha? I shkon me probleme. Pipitona deri te gjithat ato çka kanë dëgju dhesi. Këto ditë që ai kanë dëgju, këta ditë që kanë dëgju. Kur nuk e ka konfersoni diçka, mos e kum haru, vetë i a dit. E pyet ato një anë për shokëve të mi nxansave, fotë dhe ndulç ashtu si kisha pas në shku. Domthonë çat, një anëshka e ka testuar i ka dhall çishë kanë thut për mësh. Rahimehullah. Ne ka vonë tatar, akon ayeti Allahun tok memorie nxhania për mendsh dhe me gjuri xoni fuçi shemna namendje ka marr ilm nga chambre dietarota te muslimane ka marr ilm nga Said Musaid se ka boshud paale nga Ubaydullah ibn Utba ibn Abdullah ibn Utba because in Bray ha nipave te vlavit ibn Mesoud ne ivlavit Ibn Mesudit, që në ka qenë shokit për nga Mbejdi, sallallahu alaihi sallam, ki Ubejdullah kanë thonë djetarët, në selamun sënë zotin, nuk edhia, kemi, uh, meforn, për meforn, për penjëria, e dhja, do të kemi ditë të mjaftushme për me fornë, nësi kemi disë djetarët të caktumë, për me fornë, për ke njeri atë kanë thonë djetarët, nëse do me po deti e ilmit, shikoj e këtë Ubejdullah ibn Abdillah ibn Utme, wal qasim i Muhammed ka mor ilm të nipi e bubekrit, Ka mërë ilm të njëpi e bubekri Dhe kjo ka qenë dhe djetarët të mëdhejt në medinës Kasil ibn Muhammed ibn Abi Bekar Njëpi e bubekri Ka mërë ilm prej Urvetu ibn Zubeja Urvetu ibn Zubeja Mërën djali i sahabës për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem Dhe një ditë për edhe Saeed ibn Musejibi I ka thanë Nuk vdes Aji cilje e letë rëshëgjimtarë qiftin tarë Saeed ibn Musejibi Ka qenë djetarët në dhe djetarët Dhe një ditë e ditë e ka përgzuhë këtë nëzazë, zuhriën Ka dhënë nuk ka vdejnë ka i njëdi që ka qiftin të të në kalonë të rëshëgimi Mënë, unë e për të lati Emreja nuk vdes Njëdi që ka ma hitë që shtu si ty Ska mundë si me dhejnë Andoj sa i dhejnë mu se jiri Që që ka mbet emre në vërmjet këti Zuhri I në shihab E zuhri Thët e bunë hajni Allahu ja ka dërguar Se bejpët, e me se ka qenë komandant të tëkë Abdul Melik Mimërwanë, që të da përmenjë andë do të imam dhe hebiju se kene e mirën gjundije fizijin të shpesher ka dalë me teshat e komandant o konë general në kone e Abdul Melik i Mimërwanë o konë komandant edhe alim o konë komandant edhe alim edhe u shtarë dhe shpesh ka dalë me teshat e u shtarë dhe Të shtenjë në disë kam të asajkojë, sa që si disa prit djetarëve kanë thamë, ilmin kisha dronë e morë për i një zhurit, se delke si komandant. A që në mënë bon ka, ka dalë si komandant, disa prit djetarëve kanë thamë, s'jamirë si që ilmin se delke si ushtarë. Në atë kohë, dhe zër, ju janë ndrujt ushtarëve. Ju janë ndrujt guptimin e frikës, po ilmin, haditin, Koran, nuk i ka morë për i atënë, i ka morë për, për i djetarë Pasë e hë bëhë këmë ndanë Kaqinë dhe ulemanë Hadithë për nga berit Sallallahu aleyhi Wasallam Ka ndonë disa për djetarë Edhe pëse Hasan al-Basri Dhe Muhammed i Misirini Janë nëtë mdojë se aj Në vlejra këptimin Kohës dhe Dhe takimit me sahaba Ka dhonë me gjithë këta Ibnu shihabin zuhli Wa ka kalua Galu Hasan al-Basri Edhe Muhammed i Misirini Në zëmë e patën 9 ندسنه كالوان امري تي وزرثم تاكووت مبالجيشي نبي غابري صلوص الله عليه وسلم بايس محمد بن مسلم ابن ابي لله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهره ابن كيلاب ابن مر ابن كعب ابن ال اي النغال فيتو فيلان دوان ابن زهره ابن كيلاب ابن مر باجيشه ده نبي صلى الله عليه وسلم تاكووت مني بري apo djusha do të pingon mbi sallallahu alayhi wasallam ka dhënë dietarën se kalin në vitin 50 apo 51 të të hidhë. Pamja fizike e tij ka qenë së shkalt, von e parmand në ligjratin e kaluar, arabot kur e lavdrojn dikat i thojnë ahmar, von i kuq në të bardh. I kuq në të bardh në përzimjen e domosdhom ngjyrën e zezë. Një ajo ezeza E, e cile ata i thonjë Esuet si Sudani Që mësot Sudani Pse një e si Sudani nga se janë njerëzit Unën zi, ajo at, ata Arab nuk në kena ashtur Arab dhe mëdhon janë Anojnë nga e bardha me njëtë përzije Dhe më nuk janë azzi pas Nuk të ajtojnë si, si të bardha I tjilë ka qenë edhe Pingabiri A.S. Thotë disa më bërëdare kene Uajmish Uajmish i fengjë të amesh Po shkur nuk je çor, po nuk nuk shë fuçishë. Edhe nën vonë jetuar Zuhriun natën s'ka pa fuçishë. Unë nuk e ka pasë, si themin edhe me cilëtin mutla, apo thëdë çigim. Ai ka pasë doman çigimtë, të, të dob ka pasë pak më këp. Nuk e ka pasë Imam Maliku. Imam Maliku ka pasë më këpë më e, e, e madhe dhe të të denjë. Nëse a Zuhriu ka pasë pak pak mjeti këta dimam dhe e biu ka qenë shumë i respektuar gjelile në pozit i, i, i, i, i respektu i madhrun bizigjil e gjned ka ecë me tesha të shtrijes ka ecë me tesha të shtrijes lehë suratun kebira fidollet i veni umeje ka pas një pamje dhe fëdrafi shumë të madhen shtetine veni umeje Ma t'i kanë dhënë njësa kreditetarëve Shtetin Umevit U edhinit Se si ka rritë historia Në dhëmën pas për nga mellit tonë Sallallahu aleyhi sallem E ka morë pushtetin i pari Khalife e Bubekrë Siddiqui Amërëm Khattavi Athmanin i Afanë Ali Ibu Nebital Pasaj ka ka lute Muawja Djali ti Djemë dhe miqës ati Mervani Pasaj Abdulmelik Mervani Djemë të Abdulmelikit Omar ibn Azizi Pasaj ka ka lute Djemë të Kujna e një përve tip një Abbas, që se të quërë shtetit Abbasit. Përrejtë e Muawija, pas Muawijës, to që ka nartë bite Umejve, të që se të quërën nëmonë nga Ebu Sofjani, kanë kan pasë padrejtsira, kanë pasë animen nga zulume e kështu mërrat, disa përvejtetarëve kanë të nëtanë, ajo që ka e ka zbukuru shtetit Umevit, ka qenë qifti Zuhrijët, ushtaru kanë aty, pra në muhadit, e ka rujtë haditin sallallahu alaihi wasallam besa ka cin ka cin kushtari shtetit ummeve. Dietarveza kanë fjalë të vogla për këtë njerëz. Zuhri. Unë ta lexojni Sahih Buhari, Sahih Muslim, Abu Daud. Do të flasim për disa dietarë kush është Ibn Abi, kush është Abu Daud, me leje zotit te barekehu taala, ka thënë fjalë të vogla shehni aty në hadith. Fat amri be dire, skumpa njerëz që e njeh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mu char si dishia. Shkodhe zetë nuk është... nuk është e madhe një dashamin, një avam, një mik me tanë po dyshe, s'po dyshe Po kër të thonjë djetarë po dyshe po Kjo mesedje që kushtë të ta shofëmi njështë të më rojë ka në të thonë këti on është djetarë Ka thanë umar i buni Abdul Azizi Njëoni prej prizëve të muslimane dhe alimi muslimane I ka thanë një ditë për ditëve ditë, atënëve shokëve të mezjlisitëve Ashtë këni ju të t ka thonë përmbajullu në shihabë se s'ka metë njëri në mesin e djetarë që e njefë sënetin e pengambejdi sallallahu aleyhi sallam, më misë kë njëri Muhammed i në shihabë e zuhëri thotë njëri prej djetarë nga lejfi ka thonë nuk kom pa lejfi ka sënë djetarë të gjithë nuk kom pa njëri që e kam blefë ilmin si zuhëri Nëse fletë në këshila Thukive që këtë laun dhe ka mësua Nëse të fletë për hadith Thukive që këtë laun për dika Atë shmire ka përvecu Nëse ka polë për arat dhe farefisët Të arat dhe dhe shmjë laun Shumë e që muar është me ditë farefisi është me ditë farefisi Që më të nga mbej I ka, ka privilegjuat të njështë të cëvet Edim farefisi Ma dje ka arë një njëri dhe i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse jonse ka thon hadith, ibn Abdul Mujlis, qallon putni çka doën. Njëri ka thon ve rasullallahu, cil ja babaja. Ka thon babaja baba ja, të filan në biri filan, biri filan, biri filan. Abu Bakr as-Siddiq ka qenë për njerëzën më të shumë dhe që ka jov arabi. Jo arab me një, yani pikto ku përfundon. Fut boshinë një apo njerëz të i tratë babgjish ndalë. Tër kautë tim të të më zor, pastaj ja nisme me, me kallzu kështu. Qishitek. Arabd Zaradin, shep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaqble diëtorrë që ka me emër dhe emër e quajnë dita Adnane. Pita Adnane, dita Ismail alayhi sallallahu alaihi wasallam kaqble diëtorrë që çojnë, mirë po jo me zinxhir të prerë, o ka domun shkoputin frekuencave të vërtetësisë. Dhe, dhe ka për njerëzit e zonë e quajnë bejon sam pita pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dita Adeni alayhi sallallahu alaihi wasallam. Emër bejër dita Adeni alayhi sallallahu alaihi wasallam lakso qati ban qeinejeje shej xherdjemie nuk janë të vërtetuar nuk janë të vërtetuar dhe vërtetuar me ijma është deri te adnan o no, pejgamberi sa bagdij i fundit çai dihet para ismaili sallallahu alajhi wasallam osht neriti i quhet adnan andaj shumë dietar kur e kanë vërmë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka von el adnan ana i qot leihi ne se dojon per qeshilla thu vetë këtë hadithi vetë këtë ose dojon per arab ku i kanë fisur Thu ti veç këtë landë e di Nëse e dëgjohë për Kur'an Thu veç këtë landë e di Se e kanë thonë këtë, këtë fjallë dhe zërë Nga se njëri kër e dini landë E përsorës Mi por qdo landë me e ditë Si kër më kënti ekspert në ata Kër nuk e e zakonçme Kër nuk e e zakonçme Ka thonë Hedera Wirdi I parë që e ka shruj Hadithin e pengamberit Sallallahu alaihi sallem Në liber është i në shihabit Dhe kjo ë unikë te Ibn Shihabit se deri te Ibn Shihabit kinieri Hadidin u qeshur. Ma dhe u lemo kur ka ngallzuadi dhe ka gjej doni nzan të shrujt e ka thërat këtu fshirë. Hamse të fshioj që kam nevojë. Ka thonë kështu e gjenam të shu, kështu më thonë. Kështu e gjenam të shu, kështu më thonë. Mos ka si përkonë solzën. Po ko e solk ka kaluë me selëtet. Kjo na jo ti mishovde, nëna. Edhe në kohë tjetër, anda janë njënqizimët, e shkrimët, e kësumëra Anda i në Shihabë është i pari I cilin me dorën e ti E ka përmlerë një grungë të hadithet dhe pingamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Thot e buhatim Eth betu ashabi, enes e zubri Këje buhatim, në zërë Ka thonë djetarë, që kë këje buhatim, është muhatit Ki nuk e vlerësën njeri ju Po si kopraci Ma i marë që eksiston për njerëse Që kë këje Kështë gjithari marë Ki kur t'i thojë e t'i kujt I mirë t'jala A mu në parë nëve dhe, dhe kopratësin më të marë dënja Mishku mi thamë bemë i do pare Nëse ajë t'i japë Dije që për një me Ka menu që kime deksë më së t'i japë Unë ka, ka qenjë njëri kopratë E ka qujtë zuhrijun Edhë betu nës Edhë betu ashabi nës Pi njëzë më të fort që kanë transmitu il nga elës i bimali, shokhi pengamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Ka than Ibrahim ibu Saad, nga baba i ti, Saadit, ka than, nuk është pa, dhe një njëri, që e kamle, hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi wa sallam, me një ven, si në shihabit, zhuri, me një ven e kapit, këtë hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi wa sallam. I ka than me këhullit, me këhullit është djetari, shanë, kamasë të sirisë Kënë thonë, cilë është hoqja mëjnë madhë dhe mëjnë dishëm që e këtë haku, ka thonë i blu shihabu, zhuri. Ka thonë pas ti i kushë, ka thonë i blu shihabu. E të rejtë i matë madhë kanë e kepa, ka thonë i blu shihabu. Ka thonë djetarë dhe honë, është tri e herë, si kur për e nga mbejë, se sem që ka thonë, kërë ka pëjtë njënë prisa, po pregraf, a kërë, a e presa have, apo prej grave, ka thonë, ka në herës më të tu, ma shum Pasaj në, pasaj, ba, në në në kalan Distanca mes në anës dhe Dhe ba, pasaj, me këhulli Kër është pitë për Ibn Shihabi Kësha maj në adhe, Ibn Shihabi Ibn Shihabi, Ibn Shihabi më sa një të poshtë Vinë djetarë e tje Ka mërmen Shumë brej djetarëve Nga, nga e, Vlerat e Ibn Shihabi Gjithashtu ka arë nga Ima Mahmedi Ka thanë, njëriju që e ka zinëgjiri më të pastër të hadithit është Ibu Shihabë dhe këtë fjallë Ima Mahmedit ne e vëtë të të lasëm për Ima Mahmedit istoria në është ta më e këndshmja dhe më e begatta jo për nga vlerën nëse Allahu i din vlerën të njerëzve por pra e që ka ne e ledzojnë është istoria Ima Mahmedit për si në do të lasëm, lejni, Allah të lasëm e lejnë në Allahu të bare këta nëga fundi i Ramazan Ima Mahmedit leze, në nëmë i cilë e ka liru për burgjit i më Mahmedin pasi që ka burgosë me muni, me mëntësimi dhe gjëtarët tësat, janë burgosë ka këta priesë kërka arë mund të uëtë kili, njënër për e këllëfave e ka liru i më Mahmedin dhe më Mahmedin prapë s'ka da është me nejtë me ta një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Kur e mar bash baba i gat Ahmed, së jali ti Salih, ka pranuar dhurat nga mu te wakili i cili ka dhënë Muhamedit ky e ka i ka shum mu te zilit. Ky ka post mu te zilit deri se ka dhënë Muhamedit fol. Ke dieta Xhermi mu te zilit ka dhënë burgosin i burgosin. Po nuk ka dashur me Allahu te rahmehu Allah. Çaka do, kur e ka mar bash së jaliat ka mar pasuri nga nga kryetari i ka thënë familjes vet buka që vjen për Salihun me saha buka, është kam gjenë për salijitër e sahabë. Këta vezër nuk ka letë me ba. Me i thënë, të gjallit vetë sahabë bukën, vetëse ka planuën i dorahë nga një mratë muslimatë. A ndoj ima Mahmedi, kur i lavdronë t'i kam, vezër është është meselin nga se nuk nuk i ka rëshu e lavdratat letë. A ndoj ka të ndoj ima Mahmedi, se zyngjiri më i pasër i hadithi, të pejnë nga mbejri sallallahu aleyhi ve sellem, është kush ës Zuhri Një nështu me zër Ka orë nga uh, Shumë prej uh, Jeçkrimet të Zuhri Si e ka orërit këtë e Dhe kjo është pjesë që neve në intereson shumë Si është bankë i djetarë Që që ka në mund në thonë djetarë Kjo ka kalu Hasanër Basrijun Me elm edhe kësa ka kalu me vlejë Si ka mujt Ne vetëm të përmenim disa prej fjallë Ima më dhehebi ju në, në jeçkrimi E tina Ima më dhehebi ju Prej Hivzit të fuqishën të zurriut është se Kur'anin dhe djetarë lezër më pak dit të nëzimit Kur'anit komplet se sa ibn Shihagit nuk di ma në ka registrojë nuk di se ma shtekë se ta ka nëzu Kur'anin për menjë se ibn Shihagit dhe zurri nuk di të ti ma më dhe e vijen e ka nëzu Kur'anin ha nësa dit ta dhe dit hivës për menjë Mos më të nga tru as një ajetë Sot përshimu, na gjen, e dëgjëm, e ka mësu për një mund A që në mund më e mësu më më e hivës dhezën Shimu përshimu, hivës, duhet me një mund, dikush ati përmejnë, bel me lezu Këta kër e ka mësu Kur'an e më dhezët përmejnë O krya një mësejnë A ti kujto, o ta jeti, cili do, si kullu ho, allahu e khat Ti me tham, hajte një se kullu ho, allahu, gjithu, kullu ho, allahu e khat Më gjupat për i gjumit, nuk i e një këtër të mirë Tho, dikusha e disurën këllu allahat Po, këllu allahat, allahat, allahat, allahat Kështu e kam ditë Kur'anë Në talë dhe di e kam ditë Kur'anë Kësh, është fejtë, moshën e rejë Moshën e rejë Gjithashtu, ka arë prej I Mishihabit Ka thamë, së kumë shti dhikë kanë zemër E që da këmë harua Këmë si zemër dhe zemër dhe ta i hojnë ku shkoj një formata ka tha në zemë e ka përsolem, memoria se memoria është proces i lidur mes trunit dhe dhe zemës ndër Allah u gjeloh që peshë të Kur'an dhët ata s'kan zemën me të cilë ata kan zemën me të cilë qështë logikoj qështë logikoj në zemë ka ka tha e ka përsolem me kap dhe me nëzirë fritin e ilmë në da ka tha në një bëshu hami nuk ka të ishka që këmësue e që ta kemë harue ka in an dish edhe deshatave përsërit i tashu kur të më duhet të jëj mësua, do të thonë edhe çaja si i dhënë godal ashtu siç e kom e kom pa. Pra që rrot 72 kanë dhënë mua i nëshihapi, më bota dietari madh, kanë thënë se kur kanë shkuar njerëzit mësua elimet të ulëva. Shumë të tjerë kanë shkuar pa pa fletore, pa pa lapsa, thonë dhe i nëshihapi mirë këto pa. Natkohë rrezull libri, nuk ka thënë kështu me këto fleta kështu. Unë është në komoditetë më të lejtë Atër fletë vjenë konë pak ma mon, Ma të ngërkuar, unë kanë qenë të Modifikuar dhe të, të shvibuar Deli në këtë kët mas Dhe lapset kanë posë në boj me posë Me vetit gjyre, me gjyje, me, me shkull Unë konë një proces pak ma ingërku Tho daj dike me plata Dhe me gjyra, kështu me ratë Deli sa shokë keshë Ok, këshyre vjenë dërës me, me Me lapse, me, me boj E me fleta A dhe thot një mamë dhe e viju Se Nëri prej shokëve të Ibn Shihab i ka thënë, "Ku na nktubul halaleh wal haram?" dhe Ibn Shihab y ia thotë, "Gjithçka që dëgjoj." Kur shkojsh me të hoxha, nuk e shkush me të dersë për shujsh me çfarë është halal dhe haram. Ibn Shihab e shul gjithçka që dëgjon. Thotë, "Falamma ihtiyje ileyhi alimtu annahu a'lamu an-nas." Ë kur patën njerëz nevojë për ndërvë, ata nuk kuptuan se Ibn Shihab është më i ditur se ai që dëgjoi. Nuk çatafol hoxha e ka E ka shkuë Andaj, jo ka qenë pri asetë të sënë E ka ndihmua Ibnu Shihabin për ta arrit ilmi Ibnu Shihabin bezer Ka poshë shumë prej metodave Të cilat E, e ka forcuë ilmi E tina, prej saj është edhe për sëritja me hoxëm Me nëzansëm, me kolegin Thot e u zahiju, nga zuhriju Inne me ju dhjibu l'ilmin nësian O tërkul mudhaka Ilmin e harroj Apo e hum, apo e shua harresa dhe mos përseritja. E më t t e Ilmi bezër, çka dhe të janë mutë të lazime, të janë të të njëme të tjetëme. Ilmë në vezër, qëka hundë? Dhe bërshimë ibnë i, i, i Gjozi vezër, kërë përmenë luftën e tatarënë, thotë, e ka shkujt një hoqë i madhi muslimane dhe ka pasë emrin ibnë Aqil. E ka shkujt një liber tëtë qinë vëllime. Tëtë qinë vëllime. Skalonë ilmë qëka egziston i akireti dhe i dunjazës në që e ka shkujtë thot mirë për luftën e Tatarëve në Baghdad është djej e kilimër dhe është shkrinë nëse janë, kanë hinë në i kanë hedhë në luftë andaj ilmi vëzër o konë meselë e madhe të, të muslimatë ka thonë Zuhriju ilmi në qka e shumë qka e shumë e ibni Gjolli qa thotë pastaj thot, e ilmi në ibn Aqilin s'pat dikush më vullat në e këtive në zonë që e kanë dëgju, s'ka pas zonja Çi i mamën, këta do volinë që ai ka shkuar. Dhe ka thënë mos më përsërit. Edhe më leq, jo nuk përsërit. Sa so, për njerëzën për shembull, provojn kurrin, dashëriatik, dashëriatik, cit si dalet e provojn, madje sot prenga shumë zanzave është ku ti je, provoj ta jap provim mos ane, pse harroj të dera asfaltit. Po le motë e muslimanëve migavon këto. Do e ilme me, me pas futjesh. Prej javës së sot i kanë dalë interesante Zuhriut Ka pas po shëftore, për para ka pas po shëftore, thotë Jakubi Abdurrahman, thotë, ilmin, zuhriju, si e mbajnë dhe përmenë që u zëgjën të natën me e përserit ilmin. Ilmin, vezer, ka nevoj për mi ka zuhri dikujt për me e mbajnë. A dhe i bëkaj në zuhrije, ka një li më të shuaj në të të Arisaadë, ka thamë, prej formove të mbajnë qësë ilmin të shme ligjeruën, jo si cëllja e që ka ilmin, po ajo që natën ska pas më kanë më i dhanë dersë, as e ka shum çam ka jetuë. E ka pasi shqetor dhe ka zgju natën. Ka thon "qum" dhe dëgjom. Dhe e ka nisur, na ka gazu filani mbi filanin, ka thon penga me dhe sellem. Ka gazu filani mbi filanin, ka thon penga me dhe sellem, dhe ajo zgjonati ka thon: "Unë nuk kuptoj dëgjopin". Nuk i bërdhaj shëdë fort. I ka thon: "Qad ka alimtu en laki la tentaf'ini bi" Lakin të semi të lënë, farat të në stëtë kjera Ka thonë në shumë mi dhe të të të të skidovi për kësaj Nuk mërvesht për kësaj Ka thonë po une për du me përcerit për veti E ti vesh të drejtoni Unë param në dhe të të shërtorën A bo ro breqësat e asaj kohë E ka thonë në dhe të të të të të mërvesht Mi për une për du me, me, me përcerit A shumë dhe shumëre djetarve dhe të të të të të të të të të të Shka në pasë kujt një a, meja përsërit E nga në nga, lisa, fëmijë i nga nga, ju ka dhe në do bombona, do sheqera Ju ka dhe nga një veç pak, e fëmija me pak ndale Ka dhe veç të të kazër i bishka Dhe shka në nga nga ashtë, ki ka pasë përsëllim, vetën ta ta forcovi Adha ju djetarën, dhe shikor, gjithë dhe mjetë e ka shvizu, vetën e vetën ilmin Dhe sine ka të shëgu nga pengamberi jo, sallallahu arreju sellem ta mojn dhe ta ruaj por musliman. O Allahu Azim, s'ka dikush vetëm se i ka borx këtyr njerëzve. Namazet e tyre fal, ajrin e tyre joro, çana se din që është Ramazani, e çka keni obligime ndaj Zotit xhel xhelali. Ku shka vlerë i parë O Allahu Azim, mos fikom berit sallallahu alaihi ve sellem këta njerëz. Çemos me paskalzuti, ky mos me ta fasuruit tim Buhariu, Saidi, Ibn Shihab, Oraja, ka më thëti që është Ramazani sot. Ka edeti Sigur që si, si, si, si kankta, ata që si kanë këta, se kanë Ramazan Ata që si kanë këta njerës, nuk kanë Ramazan, nuk kanë namaz, nuk kanë zëqat Nuk kanë kan haram, nuk kanë halal Po jetoj me tekat të e tërë A të dhe sa ju kemi borç të tërë njerës dhe Spaku me la borç nuk e i njoft Dhe me tanë Allah e më shirof Allah e është paguf, Allah e kompenzof me të miran E të të të të të kanë rujtë hadithin e pengamberit Tonë sa në të bahu aleyhi Dito është të bëzër, prej, aso që ka përmeni mamë dhe ebiju me jeskrimin e iblushijabë të zuhrit, se si e ka arrit këtë ilm, thotë zuhriju, e pritë shalë, tred dit, i shkojshë a masë, sajidin mësejjibit, me më këlldu një hadith. Tred dit, i ka shku masë, një hadith me këlldu një këlldu. Nga fin nga beri, në sallallahu aleyhim, Dito është të, thotë mamë dhe ebiju, duke të regu se si ka morë, El a uh, ibn Shihab az-Zuhri ka mor illaza te Ubaydullah ibn Abdullah ibn Uhba thank you nga ne i pas te vllavit te te mishudut qe diatave zon shumë qe der Ubaydullah ibn Abdullah diata diata ka pas thon Fatim ne arne tako dha gjithmon e ka marre e kumta ku filan kokon ajeti Allahu te bareke te tala Zuhri ka pas Fatim ne zoti giniri Atë shumë i ka shërby këti djetarit, Ubejdullah ibn Abdillahi ibn Utve, derisa, kur ka trokit ndër, kur i ka shkun ndër, më mësue, i ka fonë shërtori ti, shërtori Ubejdullah, ka fonë erërën e kë shërtori tjetër. Fëtë zuhriju, menoj ke që unë jam shërtori ati, se të faqë që i ka nejtë Ubejdullahi, dhe mënë në hizmet. Nërë e ka basë, Ubejdullahi në shërtori, ropë, Kër ka arë zuhriju, a i shërtori të të anonë, që e arë dhe ki shërtori Tho zuhriju më më mëndonë të shërtor, sepse i rrish në gati Dedi sa kur vind të kohaj namazit, jam, i abisha ujë, i abisha omon lecët për, për memoratës Me këta fët i mam dhe e biju o bodi etarë I ka shërriju ilmi në në në njështë e sërgazë Do me morë ilmi, ahma dominej të hoqës këto vë në bërë Apo, Ose Marabat Tho të e di po me shkallëzot Ma se i di, bëjshdoj A në dhe dhe nuk ka il në pa unë nështru Ima Mahmedet, që që të dhintë, Ima Mahmedet, në rejnë e zhoti që në gjelalu Në njeri ka po në Mahmedet, kër për në japë të adithin, po në nënqmomi nga Po ka thonë që shtekin i morë dhe na Kër për në japë të adithin, dhe që ishtë na po dut me t'lute, po, po në nënqmomi në shumë Ka thonë, këtë Ka shku prej në Bagdad, të Iraku Ka shku në Meke Dhe ka thonë, masit bëjnë haq Në alë në Njemen E takoj djetar në madh Abdur Rezak pësë në Ali Kër ka shku në Meke E ka posë shokin e vetë Jahja e bëni maanimin Kër ka shku në haq E ka taku Abdur Rezak Të që i ka pasë me e taku njemen Ajë nuk ka di që Ska në posë Facebook Me di që da ajë ka shku në, në, në, në, në haq Jahja i ka thonë Që Abdur Rezakur Së kena nevoj me shku njemen E dhënë, jo valla, unë e këpon jetë më shku një mejnë Këtë në handi, ajde ullë me e shikojnë Jo valla, si duç t'i shkojnë Thotët, jah, ja unë e shkojnë, ahmej dhe se Pse, e ka bon një e Unë e shkojnë në haqë, bëj haqë Në kam, ka shku, tëra herë në haqë Lëzër, në më ahmej Pesë alë ka bo haqë, tëra herë ka shku në kam Pimë bagdad Në haqë Hinin, në të rrështë shku në këp A da i të të zhuri ju, me mendoj kje shërtor ju bejdu lalë, sedon jam për shërtorit, i hoxë të të mirë po. Unë këshëa shërtor, po, i shërbe i sqa ilmit, për me mor ilmin e tina. Ljithashtu të gjithashtë të të të zhuri ju ka mor ilmë nga rrëtu të zhubejrë, rrëtu të zhubejrë, për menë, hoxëa i njohur nga familje e zhubejri, thotë zhuri ju, shkoj isha në derën e urrës, u ulesha dhe pritsha me dalë padallall me dash me hij kudoja ve shaj por doja me respektu oruan abdullah me pas e ka bof nit te teologji eshul pran dyreve te sahabeve te pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam dhe kur ka dal sahabe i ka thon o djali hajis pejgamber sallallahu alaihi dhe sallam po pse strokej se na kish mi dal ka thon jo ilmin duhet me prit kur tale oxha kur dale alimi asha e ka vadi te pejgamberit alaihi dhe sallallahu alaihi dhe sallam ta zuhriu une kisha mundsi me hija oruya Dhe përmë kusha orve, dhe dhe përmë kusha orve. Njëtari madhi muslimane. Tho të mirë po një këshëa për me, për me e respektuar. Gjithashtë të vezër, ka përmeni dhe ke imam dhe ebiju dhe disa prej metodave tjera të bëjqës e him, nëzda është përdorimi disa prej mjetëve dhe vonë ushqyse, së da të janë si sebebë. Prej tëre kanë thamë se e, imam Zuhriju si ka pasë për qefi mollatë, dhe i ka po tesirë se e, janë të damshme për hipzin të e duhet të shikohën dhe preja saj që ka është vërtetu se e, e fuqizonë memorin ka thonë mjalti sa që thot imam dhe e biu imam zuhri tanë natëm ka pi mjalt të ara pi e të mjalti e të qitarë të neve e të, të qumë përpojve haatë por Koran e thotë pi Koran e thotë Mjalti pijë, të nga ka arë ha Thëti më më dhe e biu Të natën ka pij mjalt Që shpin alkohol i qartë altojnë E ka përsin shumë Ha mjalt, për e thejnë me metonëm E mëso hadin Ha mjalt, e mëso hadin Dhe kërë është pijë, ka thënë e forëson në mori Nga se pason Mjalti pason gjërat dhe sejat Janë të rëdëm shpër për trupë Gjitha është të lezër, preja sojtë që ka është njohë Imam Ibn Shihabi Zuhri është bujaria e ti Bujaria e ti Aç bujarë ka që në vëzër Sa që është qërtu nga tësa prej Shoshruzë e dhe të familjarët dhe katon Nale dorën Nale se e, edhe shtetin e shtinë në borë Me t'i pakujti i borë zër. Në të qatë shumë që ka banë Dedi se ka thanë Një nëse e konë të abijatë Përvoja s'ja si ndronë Përvoja nuk janë ndronë Preja sajtë që ka Ka ardhë nga Ibn Shihabi Ka ba duha, ka tha në Allah Të lutën ti Me gjdo kherë që ka e bitë ti Qo, Gjdo kherë që ka e bitë ti Por në du nja dhe në akirak Dhe o dhe të kërpojnë brojtën të ane Nga gjdo shërë që ka e bitë ti Në du nja dhe në akirak Më për, ozat, ti, në në akirak, më më rojo zë Thot lejti s'kemi pa njeri më bujarësaj Arab t'i thojnë bujarisë me shumë e nda I thojnë kerin, sëkhi Shumë emla, e nda Sëkhi që dhe më në nda dhe zët Kur rjedh të ishka E shlën, nuk e ndalë Nuk e, nuk e ndalë Po që kemi pa njëri më bujarë Se a, atë shumë jipëte Dhe ushqenjte Dhe i furnizon të njërzit Me nevoja, sa që kur hargjoj Kur hargjoj, merë Ka ardi transmitim Një transmitim ka arë, se i ka morë 1 milion Një transmitim që ka përmeni më më dhe e piju 2 milion dirheni ka morë Porqë, për me, për me dhonë dhon, dhon, nga fisnikria e ti një ditë për e ditëve ka qenë me qlis ka arë një njëri i varëfër ka dëgjuhë mësi dhe në më funin ka fa kam nevoj për një shka kësë ka pasë kërgjohë e ka pasë një shokë nga tërti ja ka morë dësende dhe ja ka lanë këtimi pas i ka shkoj e ka thonë mos u mërësisë të ti këtaj dë fishë e ka morë një senë sa, sa mos me lanë këtë kërkusit Pa heç t'i ka nëtë mosë mërzit Se ta këthej dy fish Dhe atë shumë është një gëzët për bujarin Në ditë për ditë dhe Në shumë familiar i vetë i të të shëto A jetë e pa vetën Që shënë të të hejtë fund Atë shumë po jepë Sa që po, po, po mejtë minus Dhe po hoazon bërë Ka thanë In el kerime La tu han nikuhut te gjerigu Ka thanë dije se njërin bujar Nuk e ndrojnë së provat Për vojën Pse, se ka lojën e në vëshqisira Nuk tham, e, po, ta shmojnës ja plis A dhe është shtirë që ka thana Blodaj Mesudi Pra tërgjara jam shtirë mundruen E para Forba A më nështë me ndru këtyru, së në ndruen E dyta, rysku Së më nëshë më bëmë maj pasë sa e E gjelin Dhe ka thana Blodaj Mesudi karakteri Karakteri ku të vendohës në vëzër Provoje E vlakë të të të së në ndruen Njërën me karakter, ketë çastut çish formo, çish e mor në të pamën, sikur pamën e ftierës së të pamën e karakterit. Ndaj ka thonë, më shumondo, se këto prova do me, unë pse pse vitin i han fukarollot. Unë nap kur ka, kapi atë, sepse s'kam mundësi më, më ndryshua. Dallë kacion dhe zot, prej prej jera u shekandov Imam Zuhri. Thuot, pasua Imam Shafiui nga e përmendi Mavdahi biu. Dhe dhe dhe kadhijete Hisham ibn Abdul Malik. Dhe thoshi shami ku disa tjetër vetë dini veza Abdul Malik ibn Marwan ka pas probleme me Abdullah ibn Zubairin pasi kjo problematik ka rrjedhën edhe te djemte kti dhe te pala tjetër dhe, dhe Abdullah ibn Zubairi njëçë janë nga palët që Alion e duan Ali O ralla Allahu. Dhe kta tjetër me Muawiya, ose janë familja e tij. Dhe ka pas këto probleme e ndër me tëra i vetë dhe i vetë khalifja e u më uive i vetu le matë ati që i ka posë pranë thotë kush për më bani të kësit të jetit a dhe në cilin a jet ka thënë Allah në Kur'an e përmend se në shpifjen e ajshës një anë i pi njerëzle e ka posë fjamurin kryeson aje ka bëke Allah ka qëjtë aji cilin e ka bërë të mabë aje ka shpik ka thënë që ki kusha ka në thonë desa për djetarëve, aty që e nga në praneshën ka në thonë, Abdullah ibn Ubej me sëllullë me tefsirë ka në thonë, jo i të rëjtë, këta e ka shpif Aliju djetarë ka në thonë, kjo akon për të zezarët këte Kënë ka në thonë që Aliju dhe mëne ka organizuar nuk jemi tani këtu për me i diskutu këtë mesetë dhe e thirë në në shihabu Ali, Komandan, General, Ukoni këtëne Ka vënë në shpëti në shabësë. Ky e humbi kontrollin. E kanë thirrë iniciatorin, e kanë thotë, çka do ti për këtë ajet? Kush e ka pas flamurin në shpinën e ndajash? Ka thënë, po për këtë scenë pyetni Abdullah ibn Ubay, iniciatorin. Ata i kanë al-Khalifa, "Kezebt?" Rejt. Vazhëllon, policen e ushtarit kanë vënë kujt doja, Rejt. Ka dhënë Rejt. Ka thënë, "Ana akdhib la ablak." Shqollën, kanë thënë di të ta Kështu që ndryshmëri, si një shihabi, s'ka regu asjarë. Ato, dopit tëre kanë shujtë, dhe zërë. Dhe rrëse ima më dhe e viju, thotë, Allah i nga farësët. Ako, a ti mi thonë halifës, ti i të, të rejtë? Ako, njështë më parë më dhe zërë. A bludhaj u bejë një seluli? A i do me qipë a rionë këtu? Mësej dhe, provokuse. Ka thonë thon, thir, një shihabi, unë e po rejtë? Unë e po rejtë? Ka Dhe me thamë, o ju njerës, Allahu ja u lejon një juve rejnëm, unë e kur s'kisha rejtë. O ju njerës, me thini të të të qilëve. Dhe me thamë, halal e kili rejnëm, unë e kur s'kisha rejtë. A there, shtinjet me zlisi, bandë, zhjurë, mi në përjën ka pas frikën në shahë. Në kënë halin, komandat, ka thamë, ke e ka ndru mua bete. Ka thamë, a jeti a isha ki më alë borës për në e në e? Ka tham Ka në Babistan, unë, Babistan, Meriki, ka aj, e në dirhem, ka të dhaj borgjë në komorë për babëstan, babëstan, ka dhe medikit, ka të dhaj borgjë nuk o kon për parëve të babëstan, po o kon për parëve të muslimanve. Për parëve muslimanve, atërë atër ka të dhërën e dilë ashtë, mështë dajë me provokojë më shumë mështëllisë. Ato dhejëtarë ka në tonë, përrej besedeve që në shihabëve ka të dhuqë, që dhëetë më mbrojë dhejri sahabëve, dhejri sahabeshëve, që osom arzikhme qat kun qat aty në drejtave sa i ka vënë imam dhe e bju me emra që i kanthan jo sjoj ashtu ka ardhur shehall ka thonë jo në gojë ashtu ajo që ka ka ardhur nga shfitja është Abdullah ibn Ubayy ibn Seluli gjithashtu dhe, ka ardhur dhe shumë prej muslimanë nga ëh ibn Xhade muslimanë gjithashtu më permeti për me disa brej fiala elsa tikalau ibni Xhade Zuhri qatha ila talal majlis kan li shaytan fihi nasi Ka von kurtrin njerëzit gat me zëj shitani ja atë. Hipoteza. Mlel njerëzit, doni ajo të trofe, ja apo me mësu, doni ardh për me pirë çaj këtë kot. Ja, një po, këtë kot kur kush nuk i thot me zëj këtë kot. Ja mlohet, më nehet të çemara. Thodi në shjavë, nëse me zvisin. Ha. Ale ilmit mukam. Nëse zgjat të çu apo tashje tani e marr hiesën e vet. Dhe kjo vetë është e, e provuar. Provojë me nejë dhe punë gjatë Pa dalë një qëtësitë, pa dalë një zonëkë Pa dalë një nga të resë s'ka mundësitë Vese gjithë të qëjtani A të dhe dhe me zlisët e sahabëve Tabeni, tabi tabeni Ti mamëve, janë kënë pak ta Kanë morë elën dhe kanë shkuë Kanë morë dobinë dhe kanë shkuë Jo si sa njësë përgjimu Do t'ajderim të natër E që keme po të natër? Që keme po të natër? Njërzit Për Koka e modellit muslimatës, Aishës gruje e ka posë Që njeri ju me grujer ka mundësi me kalu të natëm I ka të njërë shumë prej në e nëzve, ka të një Aishë Amapar halal 3 vëndë Sa i Bukharë, Hadithët Oja Aishë, Amapar halal 3 vëndë Shkash Aishë a i ka të edhija e sëllasë e kichet më nejtë me zotin të në të në rëj Halal e kichet Shkash mi fa në të kësto Mi thamë grujes, del problem Mi thamë blasniive, del problem Thotë kys thomu sinjerio me kalon lol para ne, ne me para gjithë, ne me darden para allah u xhenia nesat çka i jap cevap para me no qe tat or po shemunier dit me me pas or me bajt me xdis por çdo lap skajet e than por çdo fjalë she ke nxjer me dha llogarit a je i gatsh apo rano te muave te po nidit po nidit po nivet po sadut me inkom me dha llogarit andaj mohammed be sirini çka fa kur eshte në hamburg por në borg tha wallah e di qo junoi para të tërdo tjetëve i këmë fa njanit, ojë dështumë, Allahë më dështajtë. Në dhe se duhet, njëri ju më konseriorët me jetën e tina, e merë ilmin, e merë dobin, rrdimën e me zhës ku ka kajrë për fenë të anë, për dobinë të anë, dhe hecë, shkohë mund si njëri ju me, me lujtë me, me jetën e tina. Pithashtu të të ashtë të talë nga Zuhriju, i vëshjabit, i ka thonë njerëse, shtonë atë punë, sh Shka se në prejkë zjarë I thonë, prejk ka thonë, qële punë se prejkë zjarë? Ka thonë, punën e mirë Punën e mirë nuk e prejkë zjarë Punën e mirë nuk e prejkë zjarë E ka në pyrë zuhrijun Qëka është zuhët? Me qenë asket Nësë me do është dunjanë Ka thonë zuhëti Dhe anëlefën që i khullusënë të i mije Definicionet për kufizimet E zuhëti Të të partë të muslimanëre Janë shumë matë mira se djetarë që kanë or është nuk kapër i djetarën maman që kanë thonë Ka thonë Zotë do me lanë këtë vejpër Por qëmi të të lecinë dhe vetë halalë Ka thonë zuhri Zotë asket është mukanë Ajë njëri i cili Halalë i ti Nuk e pengon që të falëndëra Dhe harami Nuk e fiton Sabrin e tine Kjo zotë Më njëti mukan i dëvoqë Zahitë që do më thanë është nëse ke halalë që e fordorë Mos me thub haram e halal, e mos më dit më thon faleminderit. Që sa për njerëza që shfryzojnë nimetet e Allahut, ato janë halal, asnjë gjë aval. Që familje, vetur, shtëpi, ushqime, komoditete. Më thon dikush pa, si kam halal iki po mos ohabet, më thon faleminderit. Faleminderit për këtë, faleminderit. On khatabi thon të falenderoj kur pim të ujë. Pim të ujë dhe oh Zoti shme paguj këtë. Ujë dhe zemër. Sa nervë pim lloj lloj largë. Kush kush kemë paguita para asaj djelisë. De kush qeton sepse ajo ka pagu hu çalet e ka pagu. Shumë jasu, këtu, këtu ngatror, ku punë, na dha dhe paguita. O Allah e paguita pa Allah u ça pagu. Ai ta mucoj ti me blet, e ta mucoj me pi, e ta mucoj me shiu, e ta mucoj me dalmës Mehmet ajo aty. Që çaj pagu Allahu xhelë. A do ta zgjri? Zotosh kjo. Shumë e thjesht. Hallallin e shfryxon, thon faleminderit. Dhe harami a ha, mos me shumë i çabri nuk më po sobar, minet karshi, me një net karshi, harom. Edhe shej xhametimi është gjashtë orë në këtë devizioni. Gjithashtu me zemë ka ardha nga zuhriu, ka thonë nuk adhurohet Allahu me diçka më të mirë sesa ta ilme. Nuk adhurohet diçka Allahu xhilala më shumë se ta ilme. Dhe Allahu te bareku ve tala me çka ka, çico me vëtetë e tim mos shumë te Kur'an, me ai kur ka bë polemik me laçet, me Para Ademi alayhis salam. Së Chellah san Allahu jelle wala. Pse Ademin po e krijon se unë e di. Kur i ka thënë Ademit, "Kadojë bletën taon, çeshi ka von, atë kadojë se di." Atë zë njeriu më shumë çadror Allahu jelle wala është me ditë. Me ditë Allahu ja nuk ka vaur këtu nënë në aranë si kopsht. Çi kur më ndonë shumë brenjez. M'u di ka pas për breza vetë parë që kanë thënë fjalë rënduese për për këtë kategoritë njerëzish. Zot më ndonë se sa më shumë çira voshti, ça ç'moshun kej problem. Jo. Ja. Problemi jo më nga qëllua U shumë shenjë kërësa në të një e kërë i bjerë këto më dhejle Thot për shumë shumë të njërës dhe thot Se më t'i zdimit a mësevap më da kam të, të këtë mirë shabdes E këndër ta, mësevap a me mërmës Dhe ku i sot, po dhe une Une me më ngrinje ti Nuk o punë jo e jote kjove Ta e ka cërtu Allahu, ta e ka cërtu Allahu Ta e ka cërtu Allahu të bare kjovetare A në dhe dhe, ta Allahu të, Allah të, të, Allah të bare kjo Nëdo është njërja njërë të rësmetimi Shëjtanit i që një ka prëvu Me i bindë ushtrinë e vetë Pse i turët në alinë Ka përvejt i Mokajim e El Gjozije Gjitha është tërë ka përmenë imam Zuhriju Ka të në elmi është sikur gë lugina Va në lugin Kur të hensh me lugin Dush me dalët e tjetëra Ka të në këtë mënish me lugin Mësugut Mërë atë që ka duhet Pasajat se tjetëra Përc E ilmi të cilët i kalam Zotë i onë të barë e kjerojtarë Gjithashtu ka arpe zhuriut Se ka than e pëlqenin të hoxalartë të tonë Më shumë e depin se sa ilmi I kjo dhe zëgatë është Me me, me patin e kitë ulemave Se të hoxalartë të tëra Si tabin të sahabë Si tabi tabin të tabin Si ulemave që ka nërë magot të këta Shumë e ka në pëlqymi apo e depin E depin Se ka ra e depin Se ne ka zbatua që ka, e ka tha Ka ra i në të ata Këra ilmi të ata Andaj, thot imam, e u za'i ju Në ka thonë, zuhri ju Ata dhe se dhe të kanë qenë ulematë e tonë Kanë në ka për sulematë, sahabë dhe tabinë Kanë thonë, e li ëtisamu bis sunnetin e gjahë Me u ka për sunetin e shqëpetim Wal ilmu juqbalu qabudhan serian Dhe ilmi merët me një të marrë në që fejtë Andaj, kër vdëqim ambalik me që ka qabullaj më barekim Mjerët për njerëzit kushit drejton të anikë dhe kërvdisën një djetarë qanë në muslimat të asaj kohë nësa e dinin se ka hum një një shtjullë e dijes, ma dhej ka thamë febi ezi në ilmi, febetu din me krenarin e ilmit është forca e fesë dhe këtu dhezër po e theksojnë praqë që dhe më dhe në ilmi? Ja që dhe më dhe në ilmi dhezër? Në munges të mjek dhe muslimat të besushëm ekspert profesional ne e me nga shëpinë së dunjana ka virus Skabirës Pat epidemi Es mundjës Tani ka kalu në epidemi të shërimi Po shëroën qdo, në gjithë se po shërimi Ketë kjo dhe zëp, pëse në emi hutu? Se së kemi ekstët A në ima përshafi ju kante, kante, qante me lëtë Qishë musliman të kanë lanë medicinën? A me pas musliman dhe zëp, medicinën e vetë, ilmi në vetë, shkencën e vetë, së në estudiojë Së mundët me cilë dhikush Sikur që së nasi, në asilë, a mundët me cilë dh Dhe dhe në hasë të tishti, tishti, tishti, e, e, të të të i të shimës e zinonja Hadar Ejo, të këllarë Tu ka jetë pa Adib, ka Ulema, ka... Nuk mundët me të bati manovra A manë gjërë asë ka në këtë imë Andoj shmejë në pëshimë rrët Ho që kësët i se besonë këtë konspiracionë Pëse ne besonë këtë konspiracionë? Jo se e vërdetohën me fakte ose Nuk kemi të lujtë na Andoj gjërë atë vërdetohën me fakte Që ka dhe në zhuriju? Me kren edha dhinat kur zdilaza kur zdil edhe edhe hum andaj qadan wa fi dhahabil ilm dhahab zalik kull kutubuhum ilmi hum mudetara hum mudetara madje pe ngamberin sallallahu alaihi wasallam ka tregu se nuk vot qiameti desa koho xallardh u lemontu nuk vot qiameti desa koho xallardh u lemontu hadith sai buhari ka pe ngamberin sallallahu alaihi wasallam nuk vot qiameti desa te vdesin u lemo Të mbesin veç gjahilat Të banat zinaja publike Të banat njëzit zinaj me nana të të tërën publik Dhe kur kush mështë starvol, më rëvëlltoj Atër Allah u gjithë dhe, dhe banë të kiameti Kitë kjo nëzër prishat Qështë ndonë? Me humbjën e Me humbjën e E ilmi Kjo nëzërka qënë frej Asa që ka Ka arnë nga imë shabë e zuri Dhe gjithashtu ka arnë nga zuhriju Se kure ka kry me zlisin e hadithit Ka dhonë Hëtumin e Abo himma Kanë dhe Se zhugriju kërës osë të derësi Ju thonë të mëzlisit Ta shlis janë i pak me ka dhu poezi Dhe ka dhu një pak më abet të lirë Sepse Veshi Ha Mërzit E ka pjulloj Si klejtë veç për sëzitet Përse adhiti dhe Kuran janë seriose Adhiti Kuran janë seriose Adhiti kërën ka kryu derësi Kërën tali muni me ka dhu dhu një poezi Dhe ka dhu një heti Kërën dhu një dhu një Të një poezi, ka dhonë dhe nefësi, a, ka një lojë fartinë e duhet me, me stabilizurë Kjo ka qenë prej asoj djetar që e ka përrejt për imam zuhri Se për kemësime me vezër, ka shumësime, koha në ka, në ka kaluet Dhe një përmemi me disa prej, prej tyre, imam zuhri ka ndrujit në vitin 124 të hijgjit 124 të hijgjit, kalim në vitin 15-51 të hijgjit, rahimahullah Dietor kan thon ka shumë brinjësime e para pemësimeve më zero është madhërimi i ilmit me madhërimin e ulemave. Lokalizoni te madhëro ilmin pa madhëni dietar. Andaj dietar kan thon, vija e kuqe e devijimit është sahabet. Pse? Shumë keni parë çdo njeri i cili thot, po sahabet njerëz janë koh. Ai fund përfundon drej profetit, Allahu qan. Në Sepse nëse ti e rrezon sahabe, është on tabiini. Më di ka pas dietarë që kan thon. Kushe akuzon ima Mahmedin Se të njështë të shembu E kam shtiri një kuptu këto muabejtë Ka dhëmë kushe akuzon ma ima Mahmedin Ne akuzojnë anë fejtë Së mor në akuzon që të të të të të shokit e I sëria ima Mahmedin Andaj ima Mzuri vëzër o shembu Si respektohë të alimi Që ka thëmë Unë e mëjshë me hitë e orveja më shpejtë Sdojshë Dhe shë me pritë këtë dale aje Kjo madrini i fesë Kjo ës وتاد edita vazer prej psimeve tash komsimeve do të ish dash edhe me me zgjeru paksa më po do të gjejm pashtësorit të tjera ka dhënë diotor rëndësia shkrimit andaj mish e shaha bzuri njihet për shkrimin e hadithit me gjithë këtë tipsma ka dhënë diotor i parë që ka shkruar hadithin është i bishah e Zuhri me urdhat thuhet se nga Umar ibn Abdul Aziz ka dhanë shkruajet el Se kanë hi muslima shumë në islam E nuk po kanë forës me nojt hefës Për para, rëvezer, kanë nojt hefës E akonë që ditë që, që, që njërëzik E rrëvezer, sa ka jetu me pingamberi s.a.s. 4 vjetë 4 vjetë Ka arë në vitin e 6, 7 të qëtë 4 vjetë vetëm e ka pa pingamberi s.a.s. E ka në rujet a.s.a.s. Sa adhira i ka transmitu? 5.000 e diqka adhita dhe ka transvitojmon Buhariu se burera ka than radiallahu an chaç çu kum kallzu chaç çu kum kallzu gidi pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam mumbid zotmi haditha nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam sa katr katr vjet para muzot zotmi haditha a porziya fillim i dersit me mbarrimin e dersit a porziya lemo me moj man adid pa pejgamberi alaihi salatu sallam a rosh koza zuhri u konsumevo Mi për e ka pa se ka, ka ndryshu standartit, ka ta për shkujnë elmi A të shumë nësi dhe me shkujt elmi Neve nuk kemi Bukhari, nuk kemi Shafriju, nuk kemi Ahmedu, nuk kemi Degju, Mezuhriju, Saidi A të duhet me shkujt elmi Ulema për kërra dhezer ka shkujt Dhe koha jonë është koha s'prodës Koha e ko Facebookit E internet kër po njës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ima Bukhari u në kërkashit për tjerë Atë përvejt e shkru isha Tu e shkru, tu e shkru, tu e fërcu dhe Elime A dhe dhe zërë, është e nësishme Që muslimani me shkru Madhja Allahu të bada kjo të të në shkru Në kjo të kul, mi më në kërkaj me zizik Ata në kusë më arrasht me ta Nuk dim që me në shpigua Allahu Gjellë Gjellë, u gjeri në gjelali u zoti botrave I qëtë nuk i hivë ati As në e vogra, as në e madhe Sh Ha? Wa kulle shqeqin Wa kullu saghiri Wa kebirin Mustapar Tëtë Allahu Jelal Të qka ndohë Pe gjërëve të mëloja Dhe të vogla Ike më shkrujt Fi lewhin Mahfuz Me një plak Të ruajtur Të të Allahu Jelal Allahu shkrujt Melek nuk a thonë shkrujt Dhe ditën e kjamejt Të Allahu i dhogari Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Njeriu pa shkrim zbatu, nuk mundë me rut hallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam laj meshaqalla musliman. Dhe treta ose pëmsimeja, ose lera biaris, onaj kamur borx për me dhan. Kë bosh vezë se kamur me ditën e parë. Thotë që janë disa njerëz. Un ose 00, apo më jep ti mua 50 mijë euro baj biznes. Jo, 50 mijë euro se e kam dikur milionare ka rënë krizu ku azon, apo pin 00 me fondi ku veme ti mua 50 mijë euro, ka ikëza ondos mundë, është nyoj, andaj Zogria është nyoj që ka pas parë. Më dije, i mam dhe e vija thot, "Konushtar, ka pas parë." Ka pas parë, kam me Abdul Melik në Marwan, ka pas takime. Dhe i ka thënë, "Shkruaj, shuji parë për këtë ka, dietati ka funuzuar me pazuri. Mir po kur ka pas kriza, s'ka muid më dal për tabiat të vet, o m'çumë me dawn, pa murborç." Ja, marborç. Ja. Andaj kamon detar, o sholasin ash në vazhëti u me dawn. Dhe i konkajë të thie, "Sa Allahu xhexhela koni zakon." Robi, nuk e le mu këmë më bujarëse, se Zotit. Ma e men, vëzërta, për zë njeri i cili i thot me eksi, këta se më nëshme hupë. Vëzër, ma e men, Allahu, nuk leve ti mu këmë më bujarëse. Ja. Wallahi, ti nuk i gjunë, bikunë, së dha ka, për njëtë Allahu, gjeri gjelënë. Jo, për, për Facebook, për internet, për kamera, për Zotit të bare kjo e tëre. Për e rëndu fukara, Wallahi, Allahu, gjerë, vetëm se e ka shënuk e ka, ka me ta, është mundate. Andaj se levi, këtu kanë pasë bindje Kër ka ndanë se da ka, kanë ndanë në është punë dite Dhe që kështë shumë pishohë Qëtu kanë qenë Të parët e muslima, a dhe që kanë zuhri ju da zekë Se khin Dhe aiz, kanë dhanë shumë me, me bindet me Allahum të barëke al. Dhe të halë Dhe rejasaj që ka mërë me djetar është se Shikohme zezë, shumë djetarë Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të Më atë që ka e punën, ne s'kimi fashë shumë dhe shifë të kajë, s'kimi takëmushme, në nëse e thotë edhe e punën, atë arja borbi edhe punën, edhe ilmi. A më nëse e thotë, si kur që e thotë njerëzë të sotë, ti hoxë në gojë e qka të thotë, jo qka banë. Ku shkru në që të dhe dhe? Ku shkru në që ti hoxë a ja me po shka dojë? Ku shë është a e? Qka mundë të bëha e qka dojë? Si ka mund Kjo kërë fejë dhe zë Parëmë në pengamberi ale i sëpër sëmë i cilja është hoqë e jonë që larë Mi u thonë njerëzë a ti shka unë janë pengamber Për ju ka zë i shka duhët Amo jo mu së pëshimë në muëjë Mu në që shkë në me... Me i tha... Ha, është ha Ma të që ka thonë djetarë të përmenu Dersën e pa Ulemal dhe zë kanë shkut libra Ka thonë pengamberi sëllë allah arë i sëllëm E ka zbatu Kur'an til shoja te ngambeditin alayhisallatu wasallam shkurt ta shkurt ket kuranin e keni njejten e pei ngambeditin sallallahu alaihi wasallam po ka kahet pa me qanit se tra suti me u qan kuran çkahet alayhi salatu wassalam nda doznan e lihes pei ngambedit sallallahu alaihi wasallam kemi mungsi taksir nuksalog çdo ana hoje kon nuksalog qe dvet mir po per aty çka mer ai per aty çka mer di per aty çka mer fe duhet të mon kon harmoni harmoni pun ai ti me Dhej përreti, me lushme Allah në të barë e kjovëtale që Allah u gjeni gjeni u Në të ditë të mbojët Ramazanet, Allah u plama qabullë të kaj Në lirën nga zgjari باشا الله وجل الله قبل بانوروت الجنه تكنيش الله وتعالى تزوتي انجل جلاله تامرن صت تامرن ناتن قدري دوك تشي الجامي نترو ينتك في الجامي وتونا انيش الله سبحانه وتعالى تزوتي انجل جلاله اي بان قد يتار موديل تونا برنيك تونو تيترو تونا انيش الله سبحانه وتعالى تزوتي انجل جلاله مسلمان قدس الله ميمون يتيما المسور الله تيم غلاتي باسوران انيش الله جل وتعالى تالله جل وعلا كرمنا الظلم شرط دنيت ديتيش الله اقول قولي هذا والسف والله لي ولا كن تسخروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين